الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد لو تنانزم لانقوا أربعين صباح باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه باب المسلم من سلم المسلمون منه لانقوا أمباو unazunguzia kuwa muislamu ni yule ambaye watasalimika waislamu wenzake kutokana nae hadithia ya 69 ana ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma anna rajulan saala rasulullahi sallallahu alayhi wasallama ayu almuslimina khairun qala Mansalima alimuslimuna wa. Wayadihi Kwa hapa mtumi alulizo kuhusu Ni upi mwislamu ambaye ni mbora Aka sema mtumi sallahu wa kumjibu Soaba huyo Ya kuwa mwislamu bora Ni ambaye waislamu wenzake Watasalimika kutokamana na ulimi wake na kutokamana na mkono wake namu tunanzi ya posilio namu kwa ina maana kuwa ikiwa muislamu atakuwa muislamu wenzake hawaja salimika na yee na ubaya wake itakuwa huyo ni muislamu lakini si muislamu bora atakuwa ni muislamu lakini atakuwa yeye si katika uislamu walio bora bali ubora wa muislamu ni pale atakapokuwa yeye Uislamu wenzake hawana hofu na mashaka na kuwatapata madhara kutoka kwa mkono wake Ame madhara kutoka kwa nini polemi wake miongoni mwa faida zinazopatikana ndani ya hadithi hii kwanza kabisa ni kamalul islami la yakunu baada illa baada illa bi adami ilhaqi al adhab bil akharin kamalul islami la yakunu illa bi mpaka iwe maudhi ya huyo muislamu hayajafikia wenzake ama yeye akawa hawafikishi wenzake yale maudhi yake hapo itakuwa yeye ndio amekamilisha uislamu wake lakini pia tunaamrishwa hapa na tunahimizwa Muislamu na masia sabyele maudhi ni masia na kujilazimisha kwa amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kisha pia hadithi inamaanisha Muislamu bora zaidi ni yule ambaye atatekeleza haki za Allah na kisha pia tekeleza haki za waislamu wenzake. Wa kisha hadithi imeonyesha kuwa maudhi inawezekana muislamu akawa anaudhi wa islamu wenzake kupitia kwa maneno ambayo ni ulimi wake na kuna aina nyingi za maneno ambazo ni maudhi kwa islamu wenzako mtu anaweza akatusi ni neno ya maudhi hayo mtu aneza kasengenya maneno ya maudhi mtu anaweza Akampigia mwenzake kelele, ani kumfokea mwenzake, kumgombeza mwenzake maneno ambayo na maudhi hayo Mtu anayeza haka mwenzake maneno ambayo yake kuna kumdarau Ama kumtia ila yote hayo maneno ambayo ni maudhi ya hafai kwa muslimu kuyasema Lakini pia muslamu anaeza kamudhi muslamu nzaki kwa vitendo Ambavyo imani vitendo vya mkono Na kawaida katika mwile mwanadamu Mkono ndiyo huwa kiungo kinachofanya vitendo vingi sana Ndusabu katajo hapa Lakini si eti ni mkono peki yake Bali ni vitendo ambavyo ufanyo na viungo vyake. Kwa hivyo mkono metajo tu kwa kuwa ndiyo kiungo ambacho kina vitendo vingi lakini pia mguu unaingia ndani mtu anaweza akampiga Muislamu mwenzake kwa mkono lakini pia inawezekana akampiga kwa mguu na anaweza akampiga hata kwa kutumia kichwa vyote hivyo ni viungo ambavyo vinaweza vikatumika kukupiga mwenzako kwa hivyo atakiwa Muislamu ahakikishe kuwa viungo vyake hivyo ulimi na mkono na viungo vingine visitumike kwa kuahudi wa Uislamu wenzake Mlango unafuatia ambao ni wa 48 babu mana'amila biran fil jahiliyati aslama Mlango ambao unaeleza kuhusu atakaifanya wema katika ujahiliya ani kabla kuslimu kwake thumma aslama kisha kaslimu je ule wema aliofanya kabla kusimku yake hukumu yake ni nini ana urwa tabni az-zubair radiyallahu anna hakeem ibn hizam radiyallahu anhu akhbarahu annahu qala li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam urwa ibn zubair rahimahullahu Di Rasulilahi sallallahu alaihi wasallam sallamu kumambia, mtume rahma na mani zuji yake Araaita Akamambia mtume Mtume Wa unaje Umuran Mambo Kuntu Atahannathu Mambo ambayo Nilukua kwa kuwa ni ibada Biha Mambo hayo Mambayo nilukua nikiyafanya lakini likuwa nikiyafanya kwa kuwa ni ibada nilikuwa naabudu kwa kufanya mambo hayo filjahiliyati na nilikuwa nikiyafanya zama za ujahiliya kabla sijaslim miongoni mwa hayo mambo akasema min sadaqatin miongoni mwake ni au ataqatin ama kuacha mateka huru au silati rahimin ama kuunga kizazi na mengineo Afiha ajrun je mambo hayo amulkuwa kiafanya yake kuna malipo Kumanisha kuwa je Allah tanlipa mambo hayo Niliukua nafanya kabla siyaslimu Fakala Rasulullahi sallallahu alayhi sallam Akasema mtume rehmana mani yake. Aslamta alama aslafta min khairin umesilimu juu ya yale ambayo umiuliafanya minahairi katika akhiri mtumia kamjibu hivo na inshallah takuja kubainisha haya maneno kwa na ya namaelezo marefu mtumia likusudia nini faida ya kwanza mbutu nipata katika adithi hii أن من أسلم قد كان في الكفر يعمل عملا صالحا، وهذه الفضيلة اختلف العلماء في المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم يكوى يلي أتكسلم من أسلم أتكسلم وقد كان في القفر نالكوى قد كفرواك يعمل عملا صالحة أكفانيا متندو ميما وهذه الفضيلة ساسفضلهيو ambayo ni haya matindo mema ikhtalafa fil muradi hasan ulamaa wa kuwa makusudiyo. kusudio nabi. ya maneno ya mtume aslamta alama asdafta min khairin je mtuma alikusudia nini kusema haya maneno hal yuthabu alkafir idha aslama je ina maana kuwa anapata thawabu kafiri akislimu wa islamuhu na kawa muslimu stam wake mzuri Je anapata thawabu ala ma fa'alahu kwa yale aliyafanya Mina khairin katika mambo ya khairi fi hali kufrihi katika hali okafir Jee, je anapata thawabu zake hata Allah chamlipa al qawl awal kuna qawl mbili hapu qawli ya kwanza annahu la yuthabu ni kwa hapati thawabu hata lipwa kwa yale mema aliyofanya kabla uislamu Dhaythabu ala maf'alahu min khairin halak fihi. Huwa alladhi yafanya katika khairi na aliyafanya katika kufiri wake halipu. Kwa Li'anna al kafila la yasih la yasihu 'amaluhu. Kwa kafiri amali yake yote Na kwa vile haiswihi, لكن سجئ هيقولي أم تومستواتي تفسير لبيبي. فأوله قول الرسولي وكتفسري قوليكم تومي أي اكتساب تبعا جميع جميلاتن تفوقا في الإسلام وتكون معينة لك على فعل الخير. كيفو كتفسيري من نم تومي يكو تومي البوسما alama aslafta min khairin ya kuwa alama aslafta yale ambayo uliyafanya kabla min khairin katika khairi yakuwa kuwa mtume alikusudia ya kuwa iktasabta tibaan manake kabla kuslimu ulipata kuwa na tabia ama na ada fulani jamilatan amboni nzuri tamfauka ada hiyo nzuri itakuwa ni yenye Fil islami ndani ya uislamu watakunu kisha hiyo tabia itakuwa mu'inatan yenye kusaidia laka ala fil khairi kwako wewe kwa kufanya mambo ya khair animanake mfano mtu akiwa katika ujahiliya alikuwa amezoea kutoa mali yake kwa kusaidia watu sasa jambo hilo kwa bila amelizoea mazoea hayo yatamsaidia kwa kuendelea kufanya hivyo katika Uislamu na kisha iwe sababu ya kupata thawabu Tafutu na mtu ambaye labda katika jahiliya alikuwa amezoea kubaghi bila hiyo tabia pia itamfanya paka Kislimu aelewe kuwa bahili na itakuwa tabia hiyo inamnyima khair ya kupata thawabu kwa ajili ya kutoa kwa hiyo ndio Wali yutafsiri na eh, Manna mtume Wakila lakini pia kunakoli pili Annauhu Tazdadu hasanatuhu Allati yafaaluha Filislamu Yakuwa mana hayo manna mtume Wali yutafsiri yakuwa Zile hasanatizaki Ani mima yaki anayafanya katika islamu yanazidi ya zidi Yana zidi Ani kwa kuwa لو kama mtu huyu alikuwa kabla waislamu alikuwa afany mambo ya khairi hayo basi akiingia tukuislamu hatoyafanya sana lakini kiwa alikuwa katika hali hiyo alikuwa kiyafanya ina maana kuwa akiingia katika islamu, atakuwa anafanya kwa wingi sana kwa sababu ni jamaa mbalo alianza kitambo kulifanya sasa ana mazoea nayo na mjamaa mbalo ana uwezo Wakila Lakini pia wakatafsiri wakasema kuwa Anna allaha islami Ya kuwa Mtume kusema hivu Alikuwa namanisha kuwa Allah alimuongoza Akampa hidayah ya taufiq Kwa kukubali islamu Kwanini Bibarakati masabaka minal khayli. kwa sababu ya baraka Za heri alizokuwa kizifanya katika zama hizo za ujahilia. anikuwa kuwa mtu huyo madam ni mtu mwema basi wema wake ulikuwa ndio sababu ya Allah kumpa hidayah. ili aelewe kufanya huo wema na kisha Allah mlipe kwa kuwa sana afanya ndani ya Uislamu. Kwa kwa jumla ni hawa wenye kusema kauli ya kwanza hii wamekataa kuwa mtu akifanya mema yake halipi. Isipokuatu hayo mema aliyokuwa kiafanya itakuwa yamempa mazoea ambao mazoea hayo yatamfanya mpaka aendelee kufanya huo wema katika Uislamu ndo saa alipwe. Amalasivo ni kwa huo wema aliyokuwa kufanya ulichangia Allah kumuongoza mtu huyo ili saa ayafanya hayo mema akiwa islamu ndo saa alipwe. Lakini sieta talipwa kwa yale aliyafanya kabla Uislamu. ndo kauli ya kwanza hiyo lakini qauli ya pili alkauluthani anna kafira, ida aslama Nikuwa kuwa kwa hakika kafiri akislimu yuthabu ala mafaala faala min khairin fi hali kufrihi Nikuwa anapatra anapata thawabu kwa zileheri alizokuwa kizfanya katika hali ya kufri wake wastadalla bihadithi albabi kisha wakatumia dalili yao hadithi hii ya huu li anna hu wakasema kwa sababu su'ila mtunalizwa an ajri mafaala kuhusu malipo ya yale mambo aliyofanya halal kufri katika hali ukafiri minal khairi katika khairi kwa hivyo ilikuwa swali limekuja hivyo je itakuwaaje kuhusu malipo ya yale ambayo niliyofanya kabla sijaslimu hayo malipo nitapata siapati Fakala ndio akas akamjiba kasema aslamta alama, ala ma as, alama aslafta khairin mtume hivyo mtuma aslamta alama astafta min khairin manake nini hawa wenye kauli pili wakatafsiri haya maneno wakasema hivi ya kwa an umesalimika aslamta ala kabuli juu ya kukubaliwa ma salafa kwa yale yaliyopita laka ya kuwa liyafanya min khairin katika khairin wakatafsiri mtume Kwa kuwa umesalimika kwa kule kutopoteza yale ulio yafanya kwa kuwa umekubaliwa sahayo ambao ni akiri yale ambao likuna afanya kwa hivyo utalipa fabwizi Wa hatha alkaulu na kaulihi ya pili huwa al Wallahu wa aalam Mdo ambayo yuko wazi na ndio nguvu na Allah ndio mjuzi zaidi Kwanini hii kawali ndiyo inanguvu na hii kawazi kuwa ndio Kawali ndiyo makusidu ma, ma ya mtume Na ndiyo alivu kuwa na mtume Sababu mwile mwana sema Kwanza ni kwa sababu ya kuwa Faddle ya Allah ni pana Khasa khasa akhira Na rehma yake pia ni pana sana Asa kwa sababu hiyo Itakuwa inaendana Na kule kuwa Allah atamlipa Yale yalikua kiafanya Madami yalislimu Bas yale hatu yapoteza hivu hivu Kwa sogani katika akhiri Kwa hivyo kwa ya rahme Allah nafadhlaki Atamlipa hivu Na Naindo kaul Waktarahu Ibn Uthemin Indo kaul ambayo Ime chukuliwa na ikachakuliwa Na sheikh Ibn Uthemin Wakua ndo kauli ya sawa Fakala rahimuhu allahu Hakasema rahma za Allah ziujyake Alhamdu illahi Nam Allah. Havi ni ne'matun. Hii ni neema na islam kuluhu baraka. Na Islam wote ni baraka. Kwa akamaanisha kuwa kwa baraka ya Uislamu imekuwa sababu ya kubaliwa, hata yale mema ambayo aliyafanya kabla ya islamu Nam Hiyo faida muhimu sana katika dini ambayo tunaipata. Faida ya kuwa akiislamu yeyote ambaye alikuwa si muislamu basi yale ambayo aliyafanya kabla uislamu wake Allah atamlipa ikiwa taslimu na uislamu wake uwe uko sawa ama yale maovu yote aliyofanya kabla uislamu anasamehewa kama tulivyotangulia kueleza hivyo Faida ya pili Hirsi sahaba Alal khairi Tuauna pupa ya masahaba juu akhiri Haithu arada asahabiyu Hivi kwamba huyu sahaba Alitaka Idraka al khairi Asabiki ani Anikupata ili Khairi Aliotangulia kufanya Na hata ili ambayo atakuja kuifanya Katwa islamu Kuvuhia onesha ni masahaba sahaba Walikuwa na pupa Kubwa zaidi, ya kuwa wasipoteze khiri yote ambayo walifanya Ndikawa sababu ya huyu sahaba kuuliza mtume Ya kuwa mtume hivi sasa, zile khiri ambazo likuwa nazifanya Itakuwaje kuhusu khiri hizo Hiyo nukonesha, ya kuwa masahaba alikuwa anini wakumustar wa mbedi zaidi Kwa kuto poteza yote ambayo walikua naifanya Na kujitahidi, hiyo khiri walipwe Na hiyo pia ni faida muhimu tunaipata katika hadithi hii lakini sasa jambo ambalo pia ni muhimu kuelewa kwa mujibu wa kauli ya pili ya kuwa yule alieslimu yale mema aliyokuwa kiyafanya kabla kuslimu analipwa kuna baadhi ya maulama walitaka kuweka sharti ya kuwa ili alipwe Nimpaka awe atakuwa ni mwenye kuendelea kuyafanya. Lakini si lazima hivyo. Mwulama wa kuwa. Walaisa misharti na hadha thawabi. Al istimraru ala makana. Yafaaluhu kabla l'islamu. Si sharti. Ya kuwa ilti ili zake ni Nimpaka awe ataendelea kufanya hayo mema. Hata baada ya kuslimu. Si sharti hiyo. Na ni kwa sabi nezekana mtu kabla ya kuslimu alikuwa na mali kubwa kawa natuwa, sadaka na nini na bada kuslimu, labda kakosa mali hiyo hasa utamulazumishazi kuendelea kufanya jama ambalo haweza kalifanya ama labda mtu kabla kusilimu alikuwa na watumwa na kisha kawacha huru na bada kuslimu hakujelea kupata watumwa kubwa wachi nani huru huzu kukamulazumisha kuwa lazima ndelea ndi yalio pita na mbali nilea kuyafanya kubwa kwa jumla na thani kuwa atalipwa Wala bila syrti yöte. Kukua tu syrti nini? Bola aslimu na katika usilamu wake au nii musilamu muema. Jambu lingini kuwa anna man kasaba malan hala kufrihi min haramin yakuwa yyote atakaichuma mali katika hali yukafir wake min haramin na yyo mali ikau metukamana haramu mfano kama nini? kabei ilhamri mfano kama kuhuza pombe walaginaa Na mfano kama muziki alikuwa ni mwanamuziki ama akiuza vitu vya muziki, japata pesa kwa kutia njia hiyo wa ama alikuwa akiuza masanamu. Asa akatejilika kwa biashara hiyo, kisha kaslimu. Asa itakuwaaje? Fa in la ya'malu. Ya Fa in la ya'lamu. Ya Bianeo Sasa ikiwa alikuwa hajukuwa ni haramu فقد قال الله عنه: بس الله سبحانه وتعالى مسمى قوس متوهيو يقوى فمن جاء نعم. الله مسمى قوس متوهيو فمن جاءه من ربه فانتها فله ما سلف وامره إلى الله أن يوت أمي أتجلي ونما وعيدا كتوك أقوى ملواك ha na akakomeka Hani akaacha yale aliyokuwa kiafanya kabla yako kabla yako falahu masalafa kwa hivyo yale ambayo Aliapata ya mwanzoni ana kuwa nayo amruhi Allah mali yake itakuwa ni kwa allah na hivyo ndio vile ikiwa mtu alipata mali yake na alikuwa hajii kama ni haramu njia ambayo anaitumia kupata mali yake ilu na kuchuma paka apate mali. Kisha baadaye saa ndo akaja agundua ke okay. kumbe haifai mtu kuchuma mali wa kupitia njia hii. Lakini baada kuwa tayara mali. Sasa mali ambayo ameipata hiyo mali itakuwa nini? Ni yake na ni halali yake. Baada kujua atuzi tukamwambia sasa hiyo mali aitupe. Aitupe vipi na akiitupa atachukua. Hama kweli tacho. Ani mfano wewe una mali Na yu maali pombe, ukauza bangi, ukauza mziki, ukauza kila masanamu nini. Kisha silimu. Una majumba, nelewa. Una sima magari, una nini. Lafete baada kusilimu, sime sa hizo hote. Mina acha, staki. Hata eh? kambila kuacha, utambiwa na watu ambao kuhapo kuwa vipi Basi tuanikishi kwa nzetu. Sabu si tu hapa tunazipokea. Nelewa auwezuka sema utaacha nafasi baki. Asal ni kwa ukisha sema hivi hukumezi haja na watu wakadandia. Tutaanza kuzimezea matam utasema kuwa basi. Haina haja. Na hapo sasa saa umeshabakia hauna kitu. Naelewa? Sasa kwa jumla ni kwa e, Allah hapo ameturumia Ni kuwa ikiwa mtu atakuwa katika hali hiyo basi ile mali abakie nayo. Lakini ni vizuri tuelewe. Hapa mifano ambazo tumezitaja ni mifano ambayo ni muhimu mtu aelewe ya kwa mifano hii ni ikiwa ile mali uliichuma kwa njia ya haramu lakini haramu ambayo ni haramu kati yako na kati ya Allah basi Laku... lakini ikiwa ile haramu ni haramu ambayo inaingiza ndani mwanadamu mwenzako kwa kuwa labda ulimdhulumu kaweka kazi yako ni kwenda kuchukua mali za watu unaiba kabla Uislamu na unafanya hivyo unafanya hivyo naelewa sasa hapo itakuwa haingii hapo tabidi baada ya kuslimu ni kashajua kuwa hili gani, nilienda pale poti nikaiba nikabadilisha na maplets nikatoa na hii nyingine pia niliiba huko Uganda huko ama Tanzania Nikabashina upla tukaingiza Kenya Na hii ngine pia nilifanya hivi Na hii ngine pia nilifanya hivi Baso kishajua hivyo Kuwa kume ni haramu Yatakiwa uaregeshe wenyewe mali yao Uaregeshe wenyewe mali yao Bile ya kusema kuwa iti Ushaslimu kwa mita kuwa ni halala, Kwa ni halali ya po Sabu gani? Sabu ni mali ya wenyewe Kwa islamu hawa halalishi mtu mali ambayo Alithulum mwenzaki Hata kama ni kabla islamu anasema hadha idha kana ma kana ya idha kana idha kana ma kana ama idha kana ama ikiwa alikuwa anajua kuwa kumbe kuuza pombe ni haramu kuuza masiamu ni haramu mambo ya muziki ni haram lakini hivi bwana anafanya jeh hukumi yake nayo nini ama idha kana ya'lamu ya dhalika fa alayhi huyu anatakiwa fanyaje Antakiwa ajua kuwa ni juu yake Ayatasada kabithalika Atue sadaka kwa wingi Kwa kutumia mali hiyo Ndita khalus Ili ndio aweze usalimika na nini Na hiyo mali ambayo Alichuma kupitia njia hiyo Nathani paka hapo elewana Kwevyo Mali ambayo mtu alichuma Kabla kujua kuwa ni haramu Anavuchuma yu mali Ikiwa alikuwa hajui Na hiyo mali si dhulma ya mtu Ni mali ambayo tuwa mechuma kwa njia zingine za haramu Kwa kuwa Allah meharamisha njia hizo kuchuma mali Hiyo mali itakuwa Ni halali yake baada kusilima Na baada kujua Lakini ikiwa alikuwa Amidhulumu mtu Amrgishie mwenye mali Mali yake Hapo ikiwa alikuwa hajui Baada Kujua kama ni dhulma aligeshe mwenyewe haki yake na kama si dhulma isipokuwa ni haramu hiyo ni halali yake lakini ikiwa alikuwa najua asa hapo nitakuwa hiyo mali aanze kufanyaji kutumia kwa kutoa sadaka kwa ili nini asalimike nayo hiyo vile Itakwe imeleweka kwa nasema tunasema fal kafiru maamali ma lkhairi Lawu thalas ahwalin kusa kafiri, Kwa yli mambo anayofani ya halitatu. anahalitati. Aamalu khairin. Aamalu khairin hala kufrihi. Kwanza ni yli mambo ya khiri, katika hali yukafiruwa Laa tuukbalu. Fahia magduda tunu. Nikua hazukbalu ya amalizo. Apo na hamnam hamna mjadalapo. Kafiri yote... Akifanya jambo loti laheri. Katika hile hali ya kuwe ni kafiri Amalizaki zuhuta hizo zakataliwa Na wala hazukbaliwi Yuhu nukawli ya kwanza Na hiyo kila muslima na juwego Hali ya pili Aamalu lkhairi Baada mautihi Ala kufrihi la Laatakihi Mina athabi illahi Hizu amalizaki za khiri Ambaza likuona zifanya Nakisha akafa kama ini kafiri hizo amali zote hazuwezi zikamfaa kwa kuwa ziwe sababu ya kuepuka na adhabu ya Allah hazimsaidiki afsa hiyo ni hali ya pili hali ya tatu amalu khairi idha aslama wa hasana islamuhu hasa amal zaki za khairi ambazo alikuwa anazifanya kisha kubaliwa kwa sababu alikuwa ni kafiri lakini kisha baadaye akaslimu na akawa mashallah uslam wake ni mzuri Sasa huu yonu nini? Sayuktabu lau maaamilahu minu khairi. Asi yataanlikiwa yale alivaki katika khairi, hala kufrihi katika hali ukafilwaki. Na iyo ni fadhla Allahi. Ni fadhla Allah. Wa hatha alkaulu huwa alkaulu rajih. Na iyo nukola mahu, tumesema kuwa nukola mbayo inanguvu. Kama tulivuona kuwa shakhi binu Thamini pia meyunga mkono. O itakuwa wondofu wa yale, miasema, kusu, hukumia, yale ya khiri ambayo tumeyasema kuhusu hukumu ya yale matendo yaheri ambayo anayafanya kafiri mlango unafuatia wa 49 at-tahdhiru min al-ibtilaah at-tahdhiru min al-ibtilaa anikutahadharishwe kutoka maana na ibtilafi Mtihani majaribio An hodhaifata radhiallahu anhu kala Hodhaifa radhiallahu ziujyake anasema Kunna ma' rasulilahi sallallahu wa sallam pamoja na mtume Fakala mtume li kam yalfidhu al Islama, Ni sabiyeni, ni wangapi wanau tamka Kam yalfizu الْإِسْلَامَ ni wangapi ambao wanatamka قَالَ qala anasema khuzaifa فَقُلْنَا tukasema يَا رَسُولَ اللَّهِ e mtume أَتَخَافُ allah وَنَحْنُ alaina wa nahnu ma baina asitti miatin ila sab'i miatin Miasita Ama watu miasaba Kala mtuma kasema Innakum laa taduruna Makanyinyi hamjui Laalakum antub talaw Wenda nyinyi muka Pewa mitihani Muka tahiniwa Wenda nyinyi muka tahiniwa Kala Anasema kuthaifa Fabtulina Halifusema mtume ikawa hivo Tuka tahiniwa Tuka pewa mitihani Hatta jaala rajulu Mpaka akawa mtu Minna katietu La yusalli asalli Illa siran Ispokuwa kwa siri Ispokuwa kwa siri Nam Kwa hivyo katika adifi hii e, Tumepata faida Na faida ya kwanza ni pale mtuma aliposema Kam yal fadul islama Mtuma liposema hivyo Jee manakin mini Manakin kuwa mtume hapo Aliuliza masahaba Wamuisabie idadi yao Ili ajue Ni wanga Wa islamu ni wangapi Kani masahaba idadi yao ni ngapi Ili ajue watu ambao Wame kubali kalima islam ambaye ni kalima tushahada ni wangapi kalima na hii ina maana kuwa ni vizuri ikiwa ni kiongozi kutaka kujua wale ambao anaongoza ni wangapi ni watu wangapi ambao ndio unaongoza ina faida nyingi na hili njama pale tunaona kuwa kumbe mtume alifanya hata kabla ya serikali za sasa kufanya mambo haya ambayo tunasikia kwa ni sensa. wao mnasikia kwa kuna sensa. Watu naza kuisabiwwa. Sasa hizi sensa hizi kumbe ina asili hata tangu zamani, zama za mtume. Lakini sammtume naye sensa yake alifanya kwa sabi ya kutaka kujua wale waislamu hasa. Ili ndio nini? Ndo ili ajue kuwa, kwa ni wangapi lakini sasa kwa je faida ya sensa hasa za mahindi huwa nini mara nyingi sensa za mahindi huwa wanafanya kwa sababu ya kuwa si twajua umini wangapi isipokuwa huwa anafanya sensa kwa malengo mawili makubwa lengo la kwanza huwa ni kwa sababu ya kuwa ili serikali uweze kujua kupangilia mambo yake ya maendeleo kwa sababu ya kujua idadi ya watu. Kwa hiyo idadi ya watu utajua kwa je hapa kuna watu kadhaa. Je hawa watu shule ngapi zitawatosha? Ni sitel ngapi zitawatosha? Ni vituo vingapi vya polisi vitawatosha? jee hapa tukisema kuwa tulete mfano vya kula, watu wana shida ya njaa, natakiwa chakula kiasi gani? Mfano sasa tumeshajua wananchi ni kiasi hichi. Jeu tunatakiwa tue tuna akiba ya chakula kiasi gani? Na jee chakula hakipo? Tunatakiwa tuagize chakula kiasi gani ambacho kinawatosha? Sasa serikali inajua kupangilia nini mambo yake. Ili ndio nini? Wajue kwa watapangilia kulingana na kiwango cha idadi ya watu. Lakini kuna sababu ingine pia ya pili ambayo huwa inafanya mpaka census ifanyike. Na sababu yenyewe ni sababu ya kisiasa ili wali wanasiyasa wajipangi kisiyasa na hasa hasa wakisha jua ya kumbe hasa, hasa katika inchi ambazo siyasaki imelemea ukabila kama Kenya hasa wakisha jua kwa kumbe kabila fulani ndio wengi, sasa inamaana kuwa katika kule kupiga siyasa itabidi mtu kama antaka kutawala aweze kujipendekeza kwa hiyo kabila ndio wapate kura nyingi ndio saa jua kuwa nikisha pala tukuwa hiyo kabila kisheni kubali, ahapo au ingine nikujazazia za tukikapo lakini itakuwa sitafikiwa. Hivo ndio vile watu nini wanafanya sensa ndio pigi hesabu zao hivyo. Kwa utapata baada ya sensa ikishafanyika sasa wale wanaotaka kutawala wanaanza kujua sehemu za kufanyaje kwenda kwa wingi. Unajua nikienda huko kwa wingi na nikapata kura zao basi nisha nishafaulu. Lakini Mtume sallahu wa wasallama bila shaka alifanya hisabu yake kwa sababu ambazo nizakidini na ni za imani sasa maswahaba hapa kuna swali ambalo waliuliza mtume wakamuuliza mtume atakhafa alaina wana hnu 600 ila 700 hivi mtume na wasisi na sisi natashakuwa wengi hivi kiasi cha kuwa ndadi yetu ni watu 600 yani ama watu aya 700 Hii ni katika hiwaya ambayo tumeisoma wa Jafil Bukhari Hii ni riwaya ya Muslimi ambayo tumeisoma Lakini katika Bukhari kuna riwaya imekuja huyu dhaifa nasema fa katabna alfana wa 500 Tukaandika na tukapata kwa watu idadi yao ni watu na 1500 Faqulna kisha tukasema Takaafu mtume unagopa Wanahnu alf Wa khamsumia Nilali sisi tumofikia watu ilifu mwoja na miatano Wafiruwea tingili Bukhari Lakini katika rohingi na Bukhari Fawajadnauhum Tukuwapata baada kwa isabu Khamsu miatin Ya kuwa ni watu Miatano Sasa hapa Baada ya hapo kwa sababu hadikuduti nsahii Hizi nza Bukhari Na hii ya mutu ni ya muslim Asambona idari nchafuji Muslima nasema kuwa lipoisabu walipata kwa watu ninawangapi Mia e, sita au mia saba Apo katikati Lakini Bukhari na ya mpokeru ya mbili Ya kwanza nasema walipata ni watu elfu moja na miyatano Na ingini nasema kuwa lipata ni watu miyatano Asajee itakuwaja ya hadithote nsahii Kala alimamu nnawi Imamu nna ya nasema Faljamu ube na Asa njia ya kukusanya kata hithilwa yambini An yukala Ni Isimekana hivi allahum aradu bi kawlihim Wenda masahaba wali kusudia Fakawliyao Mabayna 600 Ila 700 Yakuwa ni watu katia eh, 106 na 107 Wali kua nakusudia Nijalu madina khaswa ni wale watu wa madina hasa yao kundo wakawa nasema kati ya miasita na miasaba wabikauli na waliposema kuwa em, fakatabna alahu tukamuandikia mtume idadi ya watu na tukapata kuwa ni alfan wakamsumia ya kuwa tukapata kwa idadi yao ni watu elfu moja na miatanu Jia alikuwa na kusidia nini? Walikuwa hapaa na kusidia hum, al muslimina alimuslimina haulahum Walikuwa na kusidia Yakuwa islamu wa madina Nakisha pia wala islamu Waliyoku pembozunu mwawo Kuvu hivyo ndo vile Mamunawe yana sema kuwa Alikuwa na kusidia Wala sieti Kuna ruwaya ambayo inashida Kauluhum Kaul ya masahaba uyu kudhaifa nasema Ya kuwa baadae mtume Alipoambia kuwa ueda njini mtihani Kisha kudhaifa nasema fabtulina Na kuulu mtihani tukupata Mpaka mwisho mannake Manake nini? Ei waka alaum alibtilau Hatta wasola alhalu Mannake kuwa eti wanamaanisha masahaba kwa walipata mitihani kuna wakati fulani walifika kiwango cha kupata mitihani mpaka hali yao katika hali gani ila ikhfa'is sala kiasi ya kuanza kuficha kuswali khashiyatadhara kwa sabi ya khofia madhara naam natakuja kueleza na wakati gani wao walifikia masahaba wakaanza kuswali wakiwa wanaficha kuswali kwa hivyo miongoni mwa faida ambazo tunazipata katika hadithi baada ya kueleza hadithi keleka kwanza kabisa jawazu al-istitar fi dini ala nafsi wa mtu kujificha na kufanya mambo ya dini yake kwa kujificha ficha hasa hasa kwa yule anayekhofia nafsi yake sawom kana dalika fi sawasawa jambo hilo ambalo nalificha katika dini ikawa ni da'wa ila dawa kwa Allah mpano minto nafanya dawa, lakini kuwa na kuwa minu kifanya dawa zuwazi nezi nika pata madhara basi nuezu kafanya yu dawa yaku kisiri narusiwa kamba tunavujua mtume muanzo katika maka likuwa napanya dawa siriya. Isabada kaja aja haka fanya jaharia lakini pia wakatuote minto napukua katika hali ya kuwa nakofia nafsi yaki, hakidhirisha heo dawa yaki wenda kapata madhara, basi enleku ifanya kwa siri inarusiwa hivyo hivyo pia inarusiwa muslamu kuficha idhaharu shaira tili islamu kufitia baadhi ya alama zinazo kwa hini muslamu zinazo dhirisha u mfano kama nimi mithilu swala kwa sabu swala ni shaira mishairi kama tunabwona katika alithi ya hudhaifa ya kuwa alifika kiwango chakufitia swala akasema Hudhaifa hata jala rajulun minna yusalli la yusalli illa sirran mpaka akawa mtu kati yetu aswali sifakuwa anaswali kwa siri kwa hiyo inakuonesha kuwa inaruhusiwa mtu kuficha mambo yake ya dini hata kifika kiwango chakua kuwa utaswali kwa siri kwa sababu kofia nafsi yako ukiswali wazuwazi unaweza kupata madhara basi swali kwa siri tutakuja kueleza kuwa katika masahaba ni wakati gani huo aliswali kwa siri lakini sasa tunataka kufanana kitu hapa ndio muelewe hapa ina maana kuwa ikiwa kuna ndugu yako Muislamu anakuambia unajua mimi ni Muislamu lakini wazazi wangu si Uislamu na wanachukia sana Uislamu kiasi cha kuwa kijua mimi mislimu, minasoma, shuli, kuwa kijua ni Muislamu hata wanaweza kanifukuza nyumbani na sasa mimi nasoma shule kiasi cha kuwa hata ukijua nimeslimu wanaweza tawakaacha kunisomesha wakasema basi nenda kwa wao Muislamu wa kusomesha sasa nauliza ebu niambie nifanyaji na miwa sipendi kuacha kuswali na sipendi kuacha nini uva hata kanzu na kofia lakini sana kilidi nyumbani naona kuwa nikifanya hivu itakua netari kwa ngu lakini kia shule wanaswali lakini pia mifika wakati na kofia kuwa labda nini nezekana uko shule pia siku moja wakaja wakani kuta labda mimi e, alafu ikawa sasa wasemaji Usije kaanza kumtia mtu hamasa abuna. ya Yakoa bwana unajua wewe bwana dirisha islamu na kichoti kiwe kitakachokua kiwe. Bali usijali, Allah ndio razaq. Waanze kumwambia boku Allah na kisha usijali eh, Allah iko na wewe na atakusaidia, mswi na wasuasi. Hayo mambo ya kuwi na wasuasi baada kunamtia ushuja. Sawa, afaende afanye. Na kishafanya hivyo Sikapilisa naregea Na mamba nisha kuwa Ya kwa sanajua nini Na kumuka sikile ni kuambia ye Asa nisha fafuzwa Na hata shule nisha ambiwa sasa sumeshu Na stakini unikane kapsa Asa hebu ni ambia sasa jinta fanyaji Halafu anazo kuambia unijia nini Asa subiri tu inshallah Subiri tu inshallah Allah Nikona wewe Asa subiri lakini asubiri vipi Asubiri akio mskitini Ama subili akio kwenye nyumbanya ama asubira kiwetu hapo njiani penye kupata akakwambia anaisubiri vipi na kisha asubira akiwa anakula chakulagana kula gani ambacho anakula hasa asubira akiwa anasoma ama samasoma shaka tika atasubiri vipi hasa lazima umueleze isubira ni mtufanulie si tu subiri tu naelewa sasa hapa ndio inatakiwa watu elewane ya kuwa ukipata mtu anaikwambia hivyo usimtii hama saa hizo Mambia ngalia, umesema kwa sababu wako wapendi kabisa uislamu ndio na wakisikia wao muislamu wataanza na kwa sasa webaada hujapata uwezo, kwa kujitegemea fanya hivi, usi wadhirishe kwa himu islamu usi wadhirishe kwa himu islamu usi nyumbani usali siri siri ficha islamu swali kwa siri, na hata usikuwane kwa himu islamu islamu kwa hivyo so nita mskitini kwa hivyo gani, na hata ukija nyumbani hizo kanzu na kofiani usibube kwa himu islamu kwenye begi yaku, usi wakazuona kwa ni bala ani muambi kabisa mtie nini ile hofu ya kuwa nini asidhirisho islamu mstaka pato na madhara hapo takuona msaidia kwa nini kwa sababu ya kuwa atendelea kusoma mashallah na anaweza kasomesha mpaka hata peluka college na akamaliza akapata kazi mashallah nzuri Asa baada kwa saa asijitegemea sasa hapo ndio nini Aneza kadirisha uslamu wake kwa sababu utamwambia kuangalia madam sai bado unategemea wazazi wako weka hivyo kwa njia siri inshallah mpaka Allah afanyaje atlete nukisha pata uwezo kujitigimea hasa hapu una unaurusiwa kudhirisho Uislamu kwa sababu hapu itakuwa hakuna shideyoti hasa kisha pata abhirishi sasa hata wake wakienda kwanza kumpitini kukwa kazi ni kukwa najua huyu amislimu mfitini kazi ana ujuu za niza kenda kanduka male pengine na masumisha maliza kwa hivi nakua nini kiduga nanafu na dhani hivo ndu file yatakiwa sawa lakini siku mjaza, mtu hamasa ya kuwa hausijali wewe Wewe swali ukwenda nyumbani kina swali adhinie pia na sauti wasikie na kisha baadaye wakija wakikuliza wambie ndio nimeslimu kwani kuna nini yani amua na ujio kwa nini ata masawa pia alikuwa anafanya hivyo na kisha na anateswa na hata badala ya aliteswa lakini akaa ngumu mpaka mwishoe Allah akampa faraja bila bakarakamnua ukaanza kumtula visa kama hivyo maskini kijana wa watu akapata na hamasa akirudi nyumbani amevaa kanzu na kofia elewa na kiulizo vipi, asina ee hey, ndo hivu manaki na sisi hii hey, ni kitambo tu kisha badaka ambuwa saya moja kwa moja hakuna kusumisha shule na hakuna kuketi hapa, urudu kupinyo toka kirurudu na urudu kwaku na fakisha afika kwaku na mbea ni ee, hey, subhanallah, subhanallah subhanallah, ni kweli eh eh ee, yu subhanallah ni kweli ya ni natakia wa ni mahalapake lakini sa inaitaji zaidi ya subhanallah mstushika tukua subhanallah pekiyake Mwalana namu. No. Ko nadhani hiyo ni faida kubwa sana ambayo tunaipata kwa hii hadithi. Ya kuwa inaruhusiwa mtu kuficha uislamu wake katika hali ambayo anahofia madhara kwa nafsi yake. Ya Subhanakallahumma rabbana wa hamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilik.